Book t w s e Ler e escrever. e Eu leio. e Eu leio uma letra. ดิฉันอ่านคำศัพท์เอวเลอิโ a ห a ึ่งศัพท์ดิฉันอ่านประโยคอวเลอิโอหนึ่งดิฉันอ่านจดหมาย eu leio uma carta ด an um ิฉันอ่านหนังสืออวเลอิโอหนึ่หนังสือดิฉันอ่าน eu leio, tu l ê e a s ele le, eu escrevo, eu escrevo uma letra, eu escrevo uma letra Eu escrevo uma palavra. Di Chan e s c r e v o uma frase. Di Chan e s c r e v o uma carta. Di Chan e s c r e v o um livro. o chan kean... Eu e s r v k u k i a n Tu escreves? c a u k i a n Ele escreve.